היפופוטם! היפופוטם הפקות יוקרה גאים להציג המערכון האינטראקטיבי הראשון ברדיו במערכון זה לראשונה בתולדות הרדיו אתם המאזינים לוקחים חלק פעיל ועכשיו קצת ברצינות נסביר לכם איך אתם הולכים להשתתף במערכון אחר כך הוא יהיה נורא מצחיק אבל קודם תקשיבו אנחנו נשדר את כל הקטעים ואתם תערכו אותם אחר כך להרפתקה שלמה משל עצמכם ניתן ליצור הרפתקה חדשה בכל פעם אזהרה! המערכון שלפניך הוא מערכון אל תחזור אחורה, אל תרמל, נתפוס אותך, זה יהיה הסוף שלך! קטע אחד אתה עובד בבית המרזח זוני שבדרום לונדון. אתה מנקה את השולחנות. בשולחן שאתה מנקה יושבים שלושה גברים חסונים ומדברים על מיצי פירות. בדרכם החוצה אתה שם לב שמתוך מעילו של אחד מהם, בקירח, נשמט את מפה. אם אתה רוצה להמשיך לנגב שולחנות, עבור לקטע 2. אם אתה פונה לקריירת נגרות, עבור לקטע 4. שתיים אני אמשיך לנגן שולחן. אתה חושב כשדודתך צועקת, מייקר, איך תאכיל את האריות בחוץ? אתה יוצא החוצה, זוג עיניים רעבות מסתכלות בך, זה אריה. אם אתה רוצה לראות בו בגובה, עבור לקטע 3. אם אתה מטיל עליו את כישוף המחשפה, עבור לקטע 16. שלוש. ממש הצלחת לעצבן אותי, רטנו לי! אתה צועק על הגמד השלישי, משרת לו בגוף. אם אתה קובר את הגופה, עבור לקטע 12. אם אתה משאיר משפט חכם בטלמסר, חייג 7651621. ארבע. נמאס לי מהכל, אני הולך ליעקב על הגר. אתה נכנס בדלת. היום נבדה, היום נבדה כזיר. הוא אומר לך, אם אתה רוצה ללמוד איך עושים שולחן, עבור לקטע 11. אם אתה מחליט להילחם בענק מבגדד, עבור לקטע 8. איפה התיק שלי? אתה שואל, הוא משתלשל מבעד החלות. מצאת עבודה על ספינתו של פנחסיק לשותף סיפור. השבועות חולפים לאט לאט. תודה קשה, אבל לפחות ככה אני אגיע לאי. אתה אומר לעצמך... מה אתה מסובב? מה אתה מסובב לעצמך? תשתום את הסיפור, מה אתה מסובב? עבודה או רוצים פנחסי, פנחסי! אם אתה מחליט לשתוק עבור לקטע 14, אם אתה מחליט להתחכם עבור לקטע הבא. שש. חזי, אתה יכול לנשק לי את הפנחה הזה? אתה מקניט את איש הים המנוסה. אה, אני עכשיו מעב אותך רק לשים, יא פנחה. לפני שאתה מספיק לשאול... מה זאת אוסתר? אתה מוצא את עצמך עם חברים חדשים. סוף. שבע. האישה הכחולה מוציאה אש מהפה והורגת את הדרקות. כל הכבוד. אתה אומר, ושניכם חוזרים הביתה במוני. מוני! סוף. שמונה פוסט למשחק לרגע! הוא צועק אני צריך לשירותים! גם אני! אתה עונה ואתם נכנסים למלטחות אם תיכנסו לשירותים הרגילים, עבור לקטע תשע אם תיכנסו לשירותי הנכים, עבור גם כן לקטע תשע תשע שלושה רמדים ממלות, חכו לכם ביציאה מהשירותים הם שואלים, ואתה חושב... ממש חצופים, הגמדים. אם אתה מחליט ללמד את הגמדים לקח, כווץ את אגרופיך ועבור לקטעים 3, 12 ו-16. אם אתה מחליט לוותר על הכל וללכת על קריירת נגרות בכל זאת, חזור לקטע 4. 10. אתה שוכב על הגב. שתי הדוגמניות מנפנפות בעלי הדקל ומאכילות אותך בענבים. 1-1 שקרן! אין דרך להגיע לקטע 10! אתה רמאי ומסריח ותלך ישר לכלא! אסור לעבור בדרך צידך ותחזיר את ה לירות שגנבת! גנב אחד! אם אתה רוצה לשלם 50 לירות, עבור לקטע 87. אם אתה רוצה לחכות לדאבל, אז אתה גם קמצן. אחת תשמע, אתה מתקדם יובי, אתה... היום נלמד איך עושים שולחן! אומר רוצה... יעקב הנגר, הוא מסביר לך בסבלנות רבה מאוד ואתה נהנה מה... אם אתה רוצה להמשיך ללמוד איך עושים שידה, עבור לקטע 13 אם כתל נמאס כתל לך... לך ואתה רוצה להיות טייס חלל, אחזק רוצה... אצבעות וגש למבחני נאס"א בקטע 15 מה זה קשור? 12 אתה ממש מעצבן אותי, עצבאני! אתה צויק לגמד השני, ופדרו ואדוארד דופקים לו מכות רצח. אחבה את הגופה במקרר, האישה האדומה מוציאה מהטיק את שיקוי הקסמים וכל הטרולים הופכים לחוקרי אטום כל הכבוד אתה אומר לה ומנשיק אותה ברכות על שפתיה שניכם חוזרים הביתה בספינה ספינה! סוף. 14 בבורסה בינתיים העניינים כרגיל על המסך הופיעו שערי המטבע ואיגבות החוב אם אתה בוחר באישה הכחולה, עבור לקטע 7 אם אתה בוחר באישה האדומה, עבור לקטע 13 אם אתה בוחר באישה הירוקה, אז תדע לך שלא כדאי לך, אבל עבור לקטע 21 15. אתה לא צריך בכלל מבחנים! אומר לך מנכ״ל נאס"א. רק תעלה על הטיל הזה ותלחץ על הכפתור הירוק. אם אתה רוצה להעלות הטיל שמשוגר לירח, עבור לקטע 22. אם אתה מחליט לעשות גרסת כיסוי, זהו עלה למרכבה, עבור לקטע 21. 16. מה שהצלחת להעלות לי על העצבים ואני בדרך כלל מאוד רגוע! זה עפני. אתה מסביר לגמד הרביעי, הוא מראה לו את המגץ מאוד מאוד מקרוב. אטמן את גופתו באגוז קוקוס, הבא משאלה, הלוואי שאתה מות. 17. אם אתה רוצה שהקול שלי יהפוך לקול משונה, עבור לקטע 12. 18. וכך אתה חי מאושר מאוד עד שאתה מת בגיל 73 כשהמטאוריט הענק פוגע בכדור הארץ. סוף. 19. חני, אחי, שונא את הפוקי! אני לא אשכח לך את מה שעשית לי בפסטימן תאווריך 2! אתה צועק על הגמד השלישי. אתה מוותר את גופתו ושולח במעטפות מבוילות לאנשים שאתה לא מכיר. מגב את הדם מהסנתר ועבור לקטע 24. 20. הטלפון בבקתה מצלצלת. אתה חושב שנייה ומחליט להרים. מדבר רונית ממכון הסקרים בו דניור. אתה שומע מעברו השני של הקו. אם אתה מעדיף להחזיר את הגולן, עבור לקטע 93. אם אתה רוצה להחזיר את השטחים, עבור לקטע 45. אם אתה רוצה לנשק את אסד, עבור לקטע 33. 21. הפסדת עם האישה הירוקה. היא לא עושה שום דבר, רק עומדת ועושה קולות משונים. אכתרה, אכתרה, אכתרה, סוף. 22. אתה נוחת על המאדים. אני מקור לצמידים של תיירים מכוערים. אה, אני מקור לצמידים של תיירים מכוערים. אה, אני מקור לצפרים על ירושלים וחנוכיה. אתה שומע את הייצורים מתרחשים בחוץ. אם אתה מעדיף לשמוע תוכנית אחרת, תוסיף 50 מגה הרץ לתדר. אם אתה יוצא החוצה, עבור לקטע 24. 23. והוא עלה למרכבה, אל פיתול הסוסים אמר, ופה מה קורה שרוויחה? סוף. 24. אתה יוצא החוצה ליצורים, שמח ומלא ביטחון עצמי. אני אעשה להם חיקוי של דן האינטרנט שלו. אתה חושב ועושה. לחם, לחם. קח את האוצר. אומר לך המנהיג. שלום יצורים! שלום ותודה! אתה צועק להם ועולה לחרדית. אתה גיבור לאומי! אומר לך מנכ"ל נאס"א כשאתה נוחת. תן את האוצר! כשאתה משמיע את מה שקיבלת, הקהל נגמר. תוך ימים כולם שרים רק דבר אחד. כל תחנות הרדיו רוצות לשדר את הדבר החדש. כל הכבוד, סוף.